El centre d'atenció primària de Tiana farà vaga el 15 i 16 de novembre. Ho faran convocats pel Sindicat metges de Catalunya que coincidint amb la campanya electoral vol mostrar el seu rebuig a les retallades. Els professionals de Badalona Serveis Assistencials estan majoritàriament a favor de sumar si tot i que divendres a primera hora del matí es reuniran per debatreu i prendre una decisió en ferm. En l'aturada estan cridats 16.500 facultatius i afectarà 65 hospitals i 427 centres d'atenció primària com el de la nostra vida. El president del sindicat, Albert Tomàs, ha explicat que la convocatòria pretén fer seure en una taula el departament i les patronals per debatre seriosament com aturar l'hemorràgia del sistema. Albert Tomàs ha afirmat que l'objectiu és poder evitar la vaga perquè s'arribi a un acord, però diu que la pilota està a la taulada del conseller Boy Ruiz. El nostre objectiu no és fer vaga, el nostre objectiu és asseure el Departament de Salut i les patronals sanitàries per consensuar que ni la sanitat ni els professionals de la salut, ni els pacients, continuarem pagant els plats trencats del dèficit públic. La pilota és damunt la taula del conseller. Ell és qui ha traspassat la línia vermella. I ara ens ha de demostrar realment quin model de sanitat vol per al futur de Catalunya. Tot i això assegurat, que arriba l'hora de plantar-se. Segura que no creu en Boi Ruiz quan diu que no hi haurà més retallades en l'àmbit assistencial, perquè tenen constància que s'estan fent uns pressupostos a la baixa. No, és que no ens el creiem. No és que no en tenim prou, és que no ens el creiem. O sigui, ens el creurem amb quan el, el conseller d'Economia i Finances digui que no retalla el pressupost de salut de l'any que ve amb un 4,8%, sinó tot el contrari que augmenta, que ens ho digui, però mentre es digui que no hi haurà retallades assistencials, només assistencials, i nosaltres sabem que el departament està confeccionant uns pressupostos a la baixa, evidentment que no ens el creixen. Entre les crítiques i el motiu de convocatòria de vaga també han situat el tancament d'algunes urgències dels centres d'atenció primària a la nit, com és el cas del de Tiana i Montgat. El sindicat es mostra confiat que els propis pacients estaran al seu costat perquè lluiten pel benefici de tot el sistema, però per la seva banda, el govern de la Generalitat ha retret els metges que la seva convocatòria de vaga facin reivindicacions salarials impossibles de complir i ha alertat que l'aturada comportarà molèsties als ciutadans perquè s'hauran de reprogramar i cançar la visita.